Шевченківського гаю, а далі прошмигують повз дороги, будинки, і заводи, іде плазом по пластунське, де пригінцем гуськом проникають на піщані горби за містом, що бобіч глинянського тракту, дороги на Київ, і вже тут, так би мовити, перегрупувавши сили, рушають сміливо і вперто на чортову скелю, на гологори. Цілком може бути, що я не точно описав напрямки відступу дерев з кам'яних міських ущелин. Зате знаю достеменно, що дерева, проживаючи поодинці гуртом багато років і десятиліть поруч із людьми і з їхніми житлами, увібгали в себе мільйони кілометрів кінокадрів, у яких запечатлені людські історії. І веселі, і страшні, і болючі. Кожне дерево, що втекло зі Львова – і сьогодні, скажімо, поскрипує собі привільно на піщаних горбах Глинянського тракту, затаїла в собі безліч таємниць, які нам, людям, недоступні, або через те, що нема у нас особливої охоти їх таємниці пізнати, або через наші лінощі, брак фантазії, недостатність життєвого досвіду, або й через звичайнісіньку байдужість. Людські тайни, світові трагедії так і залишаються нерозгаданими, які зрідка нагадують нам про себе хоч би тим же обломком кларнета. Від цього дерева не страждають. Страждають наші душі. Ми зрідка страждаємо докорами совісті, що полінувалися збагатитися чимсь дуже важливим і потрібним. І цей скарб не обов'язково повинен складатися лише з радості, веселих повчальних історій, легенд про закопане золото-срібло, а й також Іменами, скажімо, викарбованими колись давно на буках, людські імена давно позаростали напливами кори, деформувалися або й зовсім позникали, залишивши з вирізаних долотами чи ножами замість літер якісь незрозумілі знаки. Дерева також могли б віддати нам безліч записаних ними любовних зітхань, тужливих плачів, що теж можна і треба причислити до скарбів людських. Без них, збіднілі, ми часом ходимо офіційно холодні, порожні й голі І душі наші торох як сірникові коробки, у яких залишилися два-три згорілі патички Мені якось раніше не спадало на думку про закодовані таємниці в деревах Та й чи тільки у деревах Затаїлися вони в кожній стебелині, в кам'яній брилі, в грудці землі і коли вже будучи в літах я це зрозумів, то прагну щоденно надолужити прогаяне, недопочуте, недочитане, недоторканне. Якщо комусь це може здатися незрозумілим, дивним або й дивакуватим. Але сповідаюся вам чесно, що буваючи в лісі, я не шукаю грибів, ні суниць, ні малини, і на провесні не сверлю в стовборах беріз дірки, щоб напитися їхнього соку. Мені досить набутися серед дерев, наслухатися їхнього пошуму. Мені серед них затишно і безпечно. Я тулюся до дерев, мов, до рідних людей. І пізнаю. Ні, не похвалюся, що дерева, обласкані мною, легко віддають мені свої тайни. Та я цим не журюся, бо тулячись до них, до їхніх теплих субурів, я пізнаю самого себе. Слухаючи перешепіт буків чи дубів, я відчуваю, як молиться, як очищається, і набирається сили моя душа. Ви таке маєте охоту назвати мене диваком. Ваше право. Та прошу вас, здайтеся одного разу в полон, і ви осягнете, що лісовий полон чимось схожий на полон коханої жінки. Можливо також, що одного разу дерево викотить з-під свого кореня знахідку – Чимсь, можливо, схожу на мої цурпалки-кларнета. Повинен тут відразу признатися, що ліс до певного часу мене відлякував. Його глибизни, його яри, його жалісливі скрипи, шуми і зітхання мене відлякували з раннього дитинства. З тієї першої ночі, коли я з татом заночував у копиці свіжоскошеного сіна. Тато того надвечір'я чомусь. Настановивши не повертатися на ніч додому, припнули коня на довгому ланцюгу до дубчака, щоб попасав на покосі і ще заведна, поки сонце не зайшло, виклипали косу, щоб завтра у досвіта пустити її гостру і люту в росисту траву.